Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Innalhamdulillah Rahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'aghfiruhu Wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa sayyati a'malina Man yahdihillahu falamudillalah lah. Wa man yudlil falahadiyalah Ashhadu an la ilaha illallahu wahdahu la sharika lah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 Puji syukur jalla wa pada kesempatan malam yang berbahagia ini kita dapat kembali melanjutkan insyaallah taala kajian kita dengan membacakan kitab Al Aqidatu As-Sahihah min al Hadis As-Sahihah min al Kitab wa Sunnati As-Sahihah yaitu akidah yang benar berdasarkan Al-Qur'an dan Sunnah yang sahih. Barakallahu fikum alhamdulillah. Semata-mata izin dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala sehingga kita masih diberi kesempatan dan kesehatan siha wal afiah untuk kemudian kita Kembali berkumpul dalam majelis yang mubarakah ini insya'Allah ta'ala. Yang semoga diberkahi Allah subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral ikhwa rahimani wa Kita masih dalam pembahasan. asyirkul as akbar wa anwa'uhu. Iaitu syirik besar dan jenis-jenisnya. Pada pertemuan sebelumnya, kita telah membacakan definisi daripada asyirkul akbar yang dijelaskan oleh penulis Al-Syeikh Muhammad bin Jamil Zainu rahimahullahu taala bahwasanya asyirkul akbar adalah shorfun naw'in min anwa'il ibadah li ghairi li ghairi Allah taala kadu'a wa dhabhi wa ghairi dhalik yaitu memalingkan salah satu jenis dari jenis-jenis ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala seperti doa Menyembeli dan jenis-jenis ibadah yang lainnya barang siapa yang memalingkannya kepada selain Allah taala maka dia telah jatuh kepada syirkun akbar berdasarkan firman Allah taala wala tad'u min duni Allahi ma lanfa'uka wala yadurruka fa in fa'alta fa jangan engkau berdoa kepada selain Allah taala yang tidak bisa memberi manfaat yang tidak memberi manfaat kepadamu dan tidak pula memadaratkanmu. Jika engkau melakukannya maka sesungguhnya engkau adalah merupakan golongan orang-orang yang zalim. Naam, yakni termasuk golongan orang-orang musyrikin yang beribadah kepada selain, berdoa kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala atau berdoa melalui perantara-perantara selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula sabda Nabi kita sallallahu alaihi wasallam wa di dalam riwayat Imam Muslim kata beliau alaihi salatu wassalam, akbarul kabairi al-isyruku billah wa uqukul walidain wa syahadatuz zur. Bahawa dosa yang paling besar adalah berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan durhaka pada kedua orang tua, demikian pula syahadatuzur, yakni persaksian palsu, persaksian dusta. Nah, maka ayat Allah subhanahu wa ta'ala, demikian pula hadis Nabi kita Alaihi Wasallam menjelaskan kepada kita bahawa dosa yang terbesar di sisi Allah subhanahu wa ta'ala adalah berbuat syirik yaitu syirkun akbar memalingkan salah satu jenis dari jenis-jenis ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Nah. Kemudian, ayu wal rahimani wa Pertanyaan selanjutnya yaitu ma huwa a'dhamu Allah? Apakah dosa yang paling besar di sisi Allah Ta'ala? maka sebagaimana yang disebutkan di atas dari ayat Allah taala dan juga hadis nabi kita sallallahu alaihi wasallam dosa yang paling besar adalah asyirkul as akbar dalil di antara dalilnya di dalam Al-Qur'an yaitu dalam surah Luqman ayat ke-12 Allah Subhanahu wa taala berfirman ya Bunaya la tusyrik billahi innasyirka la dzulmun adzim yakni Firman Allah Ta'ala di dalam surah Luqman yaitu Nasihat Luqman ibn Hakim Kepada anaknya Ya Bunaya, wahai anakku La tushirik billah Jangan engkau berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Sesungguhnya kesyirikan itu adalah kezoliman yang Terbesar Maka Ayat ini pula Menetapkan dengan jelas bahwa Dosa yang paling besar di sisi Allah Ta'ala Adalah Perbuatan syirik yang merupakan kedoliman yang azim. Lathulmun azim. Kedoliman yang paling besar. Demikian pula dalam hadis yang lain. Ketika Rasulullah SAW ditanya, Ayyid zambi azam. Dosa apakah yang paling besar? Maka beliau menjawab alaih salatu wassalam. Antaja'ala lillahi niddan wa huwa khalaqaka. Yaitu engkau menjadikan untuk Allah Ta'ala tandingan syirikat wahuwa khalaqaka dalam keadaan, dia Allah yang menciptakanmu. Naam. Demikian barakallafikum, maka tidak pantas, dari hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala, untuk memperserikatkan Allah subhanahu wa ta'ala, di dalam jenis-jenis ibadah. Karena, itu adalah merupakan, kedoliman yang besar, yang dimana Allah tak dan termasuk, Kekufuran terhadap nikmat-nikmat Allah subhanahu wa ta'ala yang Allah menciptakan mereka. Oleh kerana itu, Nabi kita s.a.w. mengatakan, Antaja'ala lillahi niddan wa huwa khalaqaka. Engkau jadikan untuk Allah tandingan serikat padahal dialah Allah yang menciptakanmu. Maka, ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan itu adalah merupakan nikmat bagi makhluk yang dicipta oleh Allah Subhanahu wa taala dan khususnya kita semua sebagai manusia dicipta oleh Allah, disempurnakan ciptaannya, diberi kehidupan, diberi fasilitas dengan berbagai kebutuhan-kebutuhan darurat yang mereka butuhkan. Semua itu nikmat dari Allah, maka tidak pantas setelah itu kita berbuat cirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu sangat banyak ayat-ayat di dalam Al-Qur'an yang sering kita ulang-ulangi, Allah taala mengingatkan kepada kita semua sebagai hamba-hamba Allah dari nikmat-nikmat ciptaan Allah. Naam, Allah menciptakan diri kita, menciptakan air, menciptakan api, menciptakan bumi, menciptakan langit, tumbuh-tumbuhan dan seterusnya. Sekian banyak di dalam ayat-ayat Al-Qur'an lalu kemudian Allah menghubungkannya dengan Tauhid dan lawannya adalah kesyirikan. Seperti ayat yang sering kita bacakan di dalam suratul Baqarah, firman Allah Ta'ala, Ya ayyuhanna su'budu rabbakum alladhi khalaqakum alladhina min qabalikum la'allakum tattakun alladhi ja'ala lakumul arda firashan wassamaa bina wa anzala minas samaa iman faakhrajabihi minas samaratir rizqallakum falataj'alu lillahi andanau wa antum ta'lamud ta Hai, hey, seluruh manusia, murnikanlah ibadah itu hanya kepada Allah. Jangan dipalingkan kepada selain Allah Ta'ala. Ya Ayuhan ayuhannasu'budu rabbakumul ladhi khalaqakum. Murnikan ibadah itu kepada Allah yang menciptakan kalian. Dan menciptakan orang-orang sebelum kalian. Khalaqakum walladhinam yang qablikum la'allakum tattaqun. Mudah-mudahan sekali lagi kalian mau bertakwa kepada Allah. Subhanahu wa ta'ala, yaitu dengan memurnikan ibadah tersebut, dengan mentohidkan Allah dan tidak memperserikatkan Allah subhanahu wa ta'ala. Dia pula Allah yang menciptakan, menghamparkan bumi ini. Untuk kalian menciptakan langit sebagai atapnya, menurunkan hujan dari langit, lalu menumbuhkan tumbuh-tumbuhan di bumi ini. Yang kalian semua membutuhkannya. فَلَا تَجَعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَا نَوَانْتُمْ تَعْلَمُونَ maka sekali-kali jangan kalian membuat tandingan-tandingan serikat bagi Allah subhanahu wa ta'ala dalam seluruh ibadah dalam keadaan kalian mengetahuinya. Barakallahu hikm, sangat banyak ayat-ayat di dalam Al-Quran. Allah ta'ala mengingatkan pada kita nikmat nimatnya Lalu kemudian, kita diperintah oleh Allah untuk mensyukuri nikmat itu dan syukur yang tertinggi terhadap Allah adalah beribadah kepada Allah, mentauhidkan Allah, memurnikan ibadah itu hanya kepadanya. Dan sebaliknya, kezaliman yang terbesar dari hamba-hamba Allah Ta'ala adalah melakukan kesyirikan. Nah, oleh karena itu, barakallahu hikm, sekian banyak di dalam ayat-ayat Al-Quran seperti dalam suratul waqihah. Misalnya, Allah Ta'ala memperkenalkan dialah yang menciptakan kalian dari air yang hina Lalu kemudian menciptakan kalian menjadi manusia yang sempurna. Dia Allah menciptakan air. Yang kalian pakai minum. Yang kalian butuhkan. Dia Allah yang menciptakan api. Dia Allah. Dia Allah dan semua. Apa yang. Ada di muka bumi ini. Dari makhluk-makhluk Allah subhanahu wa ta'ala. Naam. Menciptakan matahari, bulan, bintang. Dan sebagainya. Naam. Maka. Jangan kalian beribadah kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Naam. La tasdudulil syamsi walalil qamar. Wasdudulillahilladzi khalaqahunna kuntum iyahu ta'budun. Jangan kalian bersujud. Jangan kalian beribadah. Menyembah matahari, bulan. Atau bintang-bintang dan sebagainya. Tetapi bersujudlah kepada Allah yang menciptakan semua itu. Barakallahu hikm. Walhasil. Wajib bagi kita semua. Sebagai hamba-hamba Allah. Untuk mensyukuri nikmat Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan mentauhidkan Allah jalla wa'ala. Kemudian. Menegakkan amalan-amalan salih. Dan. Jangan kita kufur kepada Allah. Dengan memperserikatkan Allah. Dengan melakukan. Berbagai. Kemaksiatan. Kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Naam. Demikian ikhwanifidin azzakumullah. Selanjutnya. Pertanyaan berikutnya. Halis syirku fi hadhil ummah. Apakah kesyirikan ada. Pada ummat ini. Maka jawabannya naam. Mawujudun. Iya. Ada dan terjadi kesyirikan ini pada ummat. Wa dalilu kaulullahi qawlu, ta'ala. Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Yusuf pada ayat 106, "Wa ma yu'minu aktsaruhum billahi illa wa hum Tidaklah mereka kebanyakan mereka manusia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi melainkan mereka itu musyrikun. Yani berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Naam. Maka demikian Barakallahu fikum kenyataan Umat manusia Yang hidup di muka bumi ini Orang-orang yang berbuat syirik kekupuran Mereka jauh lebih banyak Dari orang-orang yang mentohidkan Allah Subhanahu wa ta'ala Bahkan Bukan saja yang mempersyirikatkan Allah itu Dari kalangan musyrikun kafirun Tetapi dari kalangan Umatul Islam Yang mereka mengaku sebagai muslim sebagai umatul islam tetapi mereka melakukan berbagai kesyirikan-kesyirikan baik karena sebab dengan kejahilan, ketidakfahaman, ketidaktahuan karena syubhat, karena pengkaburan-pengkaburan atau karena mereka punya pengetahuan tetapi mereka sengaja untuk melakukan kesyirikan tersebut Naam karena hawa nafsu atau kebanyakannya mereka melakukannya karena syubhat karena pengkaburan-pengkaburan yang ada pada mereka sehingga mereka menyangka kesyirikan itu sebagai kebenaran mereka menyangka perbuatan-perbuatan bidah atau fasik itu adalah ketaatan itu adalah sunnah dan ketaatan Naam Tidaklah mereka itu terjatuh disebabkan karena subhat-subhat itu tadi. Yang merupakan senjata syaitan yang lebih berbahaya daripada senjata syahwat. Dan ini berulang-ulang kita jelaskan barakallahu fikum bahwa syaitan membidikkan senjata yang pada manusia sebagaimana yang dijelaskan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala dalam banyak kitabnya. Di antaranya Ighosatul Lahafan Yaklamul muwakte'in dan kitab-kitab beliau yang lainnya Barakalofikum menjelaskan bahawa senjata syaitan itu ada dua, ada senjata syubhat dan ada senjata syahwat. Senjata syubhat itu jauh lebih berbahaya daripada senjata syahwat dan selalu syaitan yang pertama membinasakan dan menjatuhkan manusia itu dengan senjata syubhat. Adapun senjata syahwat itu kedua barakallahu fikum sehingga banyak orang-orang yang beribadah kepada Allah tetapi mereka beribadah dalam bentuk kesyirikan wal iyad billah banyak yang beribadah merasa menegakkan sunnah, tetapi mereka melakukan bid'ah-bid'ah banyak mereka yang merasa melakukan ketaatan tetapi mereka justru melakukan kefajiran dan kefasikan na'am dan itu kenyataan berapa banyak di zaman kita sekarang Orang-orang yang jatuh dalam ribawiyah, dosa besar, namun mereka menganggap itu adalah perdagangan yang halal, bahkan merupakan sunnah. Panas Allah Sallallahu Alaihi Wasallam dan kiaslah kepada contoh-contoh yang sekian banyak yang kita saksikan dalam kehidupan kita, bahkan di sekeliling kita Barakalofikum. Walhasil, Allah Subhanahu Wa Taala telah, telah berfirman di dalam ayat tersebut. Dalam surah Yusuf 106, bahawa kebanyakan manusia ini jatuh dalam kesyirikat. 6. وَمَا يُؤْمِنُوا أَتْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ Tidaklah kebanyakan mereka itu beriman kepada Allah, melainkan kebanyakan mereka itu berbuat syirik. Demikian pula, As-Syeikh rahimahullah ta'ala menukilkan hadis Nabi kita s.a.w. Yang diriwayatkan Imam Muteridi dan juga Imam Abu Dawud di dalam Sunannya hadis yang panjang. Namun di sini, Asy'ikh rahimahullahu taala menyebutkan secara singkat iaitu sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, "Lataku Musa atuhatta talhakokoba ilumin ummati bul musyrikin wahatta ya'budul auzan". Tidaklah. Hari kiamat itu terjadi Hingga Kobilah-kobilah dari umatku Yaitu umatul Islam Bergabung dengan musyrikin Dan tidaklah terjadi hari kiamat itu Wahatta Tu'badul Awthan Hingga berhala-berhala itu disembah Jadi ini Barakallahu fikum merupakan wahyu Dari Allah subhanahu wa ta'ala Namun Us untuk mengambil faidah, kita bacakan kesempurnaan hadis ini karena hadis ini hadis yang cukup panjang dan mengandung faidah dan manfaat yang sangat besar. Barakallahu fikum. Oleh karena itu, saya membacakan insyaallah taala kesempurnaan hadis ini di dalam Sunan Abi Daud. Yang tentunya di sini penulis rahimahullahu taala menyebutkan secara singkat yaitu yang diinginkan sisi pendalilannya adalah tidak ada terjadi hari kiamat melainkan umat Islam bergabung dengan musyrikin dan melainkan mereka beribadah kepada berhala-berhala. Naam, itu sunnatullah bahwa tidak akan terjadi hari kiamat sampai hal itu terjadi. Tayib, kita bacakan kesempurnaan hadis ini dari sahabat Tsauban radhiyallahu taala anhu <coughs> Beliau berkata bersabda Rasulullah SAW Inna allaha zawa liya al-arda Au kala inna rabbi zawa liya al-arda Faro'aitu masyariqaha wa magharibaha Sesungguhnya Allah Ta'ala membentangkan kepadaku bumi ini Lalu aku melihat masyariqaha, masyariqaha wa magharibaha Iaitu bagian timur bumi ini dan bagian baratnya Wain namul kaum mati saya belukumazuiyali minha dan sesungguhnya kerajaan umatku, kekuasaan umatku yaitu umat Islam akan mencapai bentangan bumi yang Allah Taala bentangkan kepada aku. Wa a'ataytul kanzaini, wa watiytul kanzaini al ahmar wal abiab dan aku diberi dua perbendaharaan dunia yaitu yang merah dan yang putih. Iaitu emas dan perak. Sebagian ulama menyebutkan iaitu uh, Irak dan Syam, iaitu raja Khisra wal Kaisor. Naam dan itu telah terjadi Barakah Lafiqom Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam diberi oleh Allah Subhanahu Wa Taala bentangan bumi ini. Naam dan juga diberi dua perbendaraan yaitu emas dan perak atau Naam atau Iraq was Syam pada waktu itu wa inni saaltu robbi li ummati allahi yulika habisanatin bi amma dan aku berdoa meminta kepada robku kepada Allah untuk umatku umatul Islam Allah yuhlikah habisanatin bi'ammah agar mereka tidak dibinasakan dengan kelaparan selama setahun. Naam, wa la 'alaihim aduwan min siwa anfusihim fa yastabiha bayrotahum. Kemudian aku juga berdoa kepada Allah, itu doa Rasulullah yang pertama yaitu agar umat Islam tidak binasa dengan kelaparan Setahun penuh. Yang kedua, agar umat Islam tidak dibinasakan oleh musuhnya dari kaum kafirin, lalu kemudian menguasai kehidupan mereka, negeri, negeri, dan negeri mereka. Wa inna Rabbi kalalia Muhammadu. Kemudian sesungguhnya Robku Allah Taala berkata kepadaku, Ya Muhammad, wahai Muhammad. Ina idza qadaytu qada'an fa innahu la Sesungguhnya aku apabila memutuskan suatu keputusan maka tidak akan bisa ditegah Naam jika Allah Ta'ala menetapkan sesuatu dengan takdirnya maka tidak ada yang bisa menahannya Wala uhlikukum bisanatin bi'ammah Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Aku tidak akan binasakan umatmu, umat islam Dengan doamu yang pertama tadi Yaitu binasa kelaparan Paceklik Dalam setahun penuh Wala usallitu alihim aduan min siwa ampusihim Aku tidak pula Membinasakan mereka melalui musuhnya Dari kaum kafirin Lalu menguasai negeri dan Jiwa-jiwa mereka Walau ishtama alaihim min bayna aktariha. Walaupun orang-orang kafir itu berkumpul, menguasai, mengelilingi seluruh wilayah mereka. Nah, hatta yakuna ba'duhum yuhliku ba'dan. Hingga kemudian sebagian umat Islam itu sendiri yang membinasakan sebagian yang lainnya. yakni saling berperang, saling bermusuhan, saling membunuh sesama kaum muslimin. Barakah Lafikum. Doa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dikabulkan oleh Allah. Bahawa umat Islam tidak akan mati kelaparan. Yang kedua, umat Islam tidak akan dikuasai oleh kaum kafirin. Namp. Dan doa Rasulullah yang ketiga dalam riwayat yang lain, agar umat Islam tidak berpecah. Maka satu doa ini tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga menjadi ketentuan Allah, menjadi sunnatullah bahwa umat Islam mesti berpecah. Mesti bermusuhan satu dengan yang lainnya. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala mengatakan hatta yakuna ba'duhum yuhliku ba'd. Akan tetapi sebagian kaum muslimun akan membinasakan sebagian yang lainnya. Wa hatta yakuna ba'duhum ba'da, ba'da. dan hingga sebagian mereka menawan sebagian yang lainnya. Wa inna ma akhafu 'ala ummati alla Kemudian Rasulullah SAW. melanjutkan sabda beliau alaihi wasallam hanyalah yang aku takutkan terhadap umat Islam adalah munculnya tokoh-tokoh yang menyesatkan pimpinan-pimpinan yang menyesatkan wa ida wudi'a as-saifu fi ummati lam yurfa anha ila yaumil qiyamah. Naam, apa yang ditakutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah terjadi barakallahu fikum. Munculnya tokoh-tokoh para pemimpin-pemimpin yang menyesatkan. Yang dimaksud di sini dalam riwayat yang lain dalam sahih Muslim adalah duat ila Abuabi Jahannam, yaitu munculnya para Da'i Da'i justru mengajak kepada pintu-pintu neraka. Afthau bi gharre ilm, fadlul wa adlul. Mereka memberi fatwa tanpa ilmu, mereka sesat dan menyesatkan. Demikian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyatakan dalam riwayat yang lain. Maka barakahalafikum. Kata Rasulullah yang aku khawatirkan pula terhadap umat Islam adalah munculnya Pemimpin-pemimpin, da'i-da'i yang menyesatkan, wa'idawudhi as-saifu fi ummati, lam yurfa'anha ilayumil qiyamah. Dan apabila pedang telah dihunuskan pada umatku, tidak akan diangkat pedang itu sampai hari kiamat. Maksudnya terjadi perpecahan, perselisihan, sampai pada peperangan, membunuh satu dengan yang lainnya. Di antara sesama ummatul Islam. Dan apabila itu telah terjadi, lam yurfa'anha ila yaumil qiyamah itu terus akan berlangsung tidak akan diangkat oleh Allah taala sampai hari kiamat wala takumu sa'atu hatta talhaqqa qabila min ummati kemudian Rasulullah melanjutkan sabda beliau alaihi wassalam bahwa juga hari kiamat itu tidak akan tegak sampai qabila qabila dari umatul Islam bergabung dengan musyrikin dan sampai kaum muslimun sebagian dari mereka beribadah kepada berhala-berhala wa innahu sayakunu fi ummati kadzdzabun dan juga akan terjadi pada umatku yaitu pendusta-pendusta 30 orang kulluhum yas'umuu annahu nabiyyun semuanya mereka mengaku bahwa dia adalah nabi wa ana khatamun dan aku adalah penutupnya para nabi la nabiyya ba'di tidak ada lagi nabi sepeninggalku setelahku kata beliau alaihi salat wa salam kemudian beliau di akhir hadis ini menyatakan... ...alaihissalatu wassalam... ...la yadurruhum man khalafahum... ...hatta ya'ti amrullah... ...yani la tazalu ta'ifatum min ummati alal haq... ...senantiasa... ...sekelompok dari umatku, umatul islam... ...komitmen di atas kebenaran tersebut. ...yani di atas al-haq... ...al-quran dan sunnah... ...dengan pemahaman para salaf... ...para sahabat... ...tabi'in dan tabi' tabiin Kelompok itulah yang senantiasa dari umatku... ...komitmen di atas kebenaran... Zohirin mereka selalu nampak dengan dakwanya. لا يدروه من كلا فهم tidak memadortkan mereka orang-orang yang menyelisihi mereka. hatta yatia amroh Allah hingga kiamat. Demikian para khalifah kesempurnaan hadis ini di dalam Sunan Abi Dawud di dalam kitab Al-Fitan wal Malahim. Imam Abu Dawud meletakkannya dalam pembahasan yaitu fitnah-fitnah dan Peperangan-peperangan. Nah, dan ini ada barakah levikum di dalam kitab sunan-sunan yang lainnya. Seperti Imam Mutermidi, bahkan di dalam sunan bukhari dalam Sahih bukhari Muslim terdapat kitab al-fitan, iaitu kitab pembahasan khusus tentang fitnah-fitnah dan uh, serta peperangan-peperangan yang akan terjadi di akhir zaman. Nah, sepeninggal Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan sebagian ulama menjelaskan bahawa itu terjadi. Di sepeninggal Rasulullah dan sepeninggal Abu Bakar Rasiddiq ta'ala anhu Dan semakin besar di pemerintahan Muawiyah bin Nabi Sofyan Di khilafah Muaw Umayyah, Bani Umayyah Naam dan terus sampai kepada Khalifah-Khalifah Bani Abbasiyyah Naam Perselisihan, perpecahan, peperangan itu terus terjadi Di kalangan kaum muslimin Taala Semoga Allah subhanahu wa ta'ala melindungi kita semua dari berbagai fitnah. Dan menjadikan kita sebagai umat yang disebutkan oleh beliau. yaitu ummatul islam min ahli sunnati wal jamaah. Yang mereka itu zahirina alal haq. Yang selalu menampakkan di atas kebenaran, di atas da'wah ila Allah. Berdasarkan Al-Quran dan Sunnah dan pemahaman para salafus saleh Sehingga mereka disebut dengan Ahlu Sunnati wal Jamaah. Disebut dalam riwayat Ta'if al-Mansurah. Al-Firkotun Najiyah. Disebut dengan Al-Jamaah. Disebut juga dengan Ahlul Athar. Ahlul Hadith. Banyak nama-nama mereka itu. Yang terdapat dalam dalil-dalil atau hadith-hadith yang sahih. Wallahu a'lam Bessawab. Lebih kurangnya saya mohon dimaafkan. Nah, karena waktu Isya belum pas ya. Nah. Baik. Sekali lagi lebih kurangnya saya mohon dimaafkan. Kita cukupkan dengan kafarah majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Akhiru da'awani alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.